Coneixerem les darreres actuacions de l'equip veterinari de l'ESPAM que ha salvat la vida d'uns quants animals abandonats en aquests darrers dies. També us parlarem d'una adopció molt sonada, la del llumet, i d'altres adopcions que s'han aparegut durant aquests dies. A la segona part del programa el nostre veterinari ens donarà consells per viatjar amb les nostres mascotes ara aquesta època estiuenca i tancarem el programa celebrant amb vosaltres que l'ESPAM ha guanyat el primer premi de Caja Navarra pel seu projecte Vincles. Comencem! Obrim, doncs, la secció de les adopcions per promoure entre els nostres, els nostres oients que s'estan escoltant ara doncs, aquest animal. Em penso que avui parlarem de l'Andi, que es troba doncs, en el refugi de Sant Boi del Llobregat, que gestiona l'ESPAM. Per això connectem ara mateix crec que amb la Mercè. Benvinguda, Mercè. Hola, bona tarda. Com estàs, Mercè? Estàs bé? Molt bé. Sí, molt bé, no? Molt bé. Imagino que amb calor aquestes dates ja... Eh? Sí, hi ha molta calor, hi ha moltes entrades que no hauríem de ser, però bé. Bueno. Moltes entrades d'animals eh, recollits al ah, carrer, eh? Vaja, home. Sí, sí. Bé, doncs centrem-nos en tot cas amb l'Andi avui, a, a veure si tenim sort i hi ha una sortida, <ríe> així per una mica contrarrestar aquestes entrades que dius, eh? A veure si trobem una adopció per, per l'Andi. Explica'ns una mica com és. Mercè? Hola. Hola, que, que no m'has no no, no, no sentit, Mercè? Gaire, gaire, no s'escolto gaire, no gaire, no, avui Bé, no, no... Avui me n'amena. Aquí el, el, el, el cel està una miqueta tapat, crec que no arriba gaire gaire la veu. <ríe> bueno, en tot cas, uh, Mercè, a veure si ara ens pots sentir millor. Parlàvem, doncs, que ens donessis unes quantes dades sobre aquest gosset, sobre l'Andy. Sobre l'Andy, vale. Bueno, doncs, l'Andy és un goss que té un gos tres va viure durant dos anys amb un terreny eh, tot sol. Eh, I, bueno, l'Ardi és un gos que és superbo, és una miqueta de mani d'XL, ¿vale? però és un gos que ja no costa gens perquè no tiba, eh, és molt carinyós, eh, porta molt bé amb altres gossos, i bueno, ja està en campanya perquè, mira, aquest terreny on vivia... Eh, una cabra li va donar una cos i va perdre la visió d'un ull. Què dius? Ai, porra. Sí, sí. I, bueno, és un gos, és un gos bueno, que és fantàstic. I eh, de, de raça ens podries indicar, més o menys, perquè la gent es faci una idea eh, de, quin, de físicament com seria, Físicament és un gos eh, bastant grandot, és molt eh, corpulent mm -hmm. vale? i es pot semblar una miqueta... Donc no sé, és que és una barreja una miqueta estranya ¿vale? sí. sí. Ja ara l'estic buscant per la web mentre en parles a veure sí. si uh, si sí, tu a hi més... trobes alguna, alguna uh, a veure, també li podríem uh, donar uh, aquí a peu a la, a la presidenta de la protectora que ens acompanya ja de pas i donem la benvinguda Silvia Serra, benvinguda, com Hola. estàs? Hola. Sí. Bé, mirar, estem amb la Mercè mirant la foto de l'Andi a www.protectora-mataró.org i és veritat que té un cap ben gran, eh? Té cara sí, de, molt bon, de molt bon gos. Sí, però és un gos que no mai no, no es puja sobre perquè, clar, ja arriba a la mà amb el cap i llavors ja el posa el, el cap a la teva mà... Ah, sí, és molt amorós, la veritat. Quina resta diries, o quina barreja diries, Sílvia? Eh, podem dir-li als nostres oients que l'Andy no té molt de pèl, no és un gos pelut, diguéssim, -sí, és més bé de pèl gos curt. gos de pèl curt, seria de tipus color canela, com, colo, no? Com si vos un caçador, un brac, o un pointer, és de color marró, marró foc. Uh -huh. I semblança- se és, és de mida molt gran, no és un mastín, Hmm. Però és molt gran. Eh, és d'aquelles races que dius... No eh, terra. No té, no, no té raça, eh? És un supervivent es, de moltes races. Podria eh? semblar amb alguna raça, però, però... però imagineu-vos, no sé, físic, com de llaurador, com de labrador, eh, creuat amb un caçador, però més gran, és més sí, alt. Sí, les orelles caigudetes sí. eh, i el pèl curt, això sí. Eh? Molt bé, Mercè, eh, dius que d'un ull no veu... Però no, no té, no però no té cap cicatriu, perquè estic mirant les, les fotos dels ulls... Bueno, si... es veu una miqueta, ah, sí, una, alguna cicatriu sí que en té, però a, a l'ull sí que se li veu una miqueta blanquet perquè no es veu... O sigui, veu que no, aquell no veu, pobra. Sí, però molt lleuger, eh? Jo ara aquí a la foto el, el tenim la Silvia i jo i almenys a la foto sembla que no tingui res als ulls. De totes maneres, hem de recordar als oients que el fet que, que diguem que està en campanya l'Andy no vol dir que doncs, que ara l'estem promocionant, sinó que està en campanya eh, implica eh, que l'adopció d'aquest animal és gratuïta i que si per diguem culpa doncs, de l'ull o si li compliquès algun problema amb l'ull o necessites alguna medicació, les pamps en faria càrrec. Oi, Mercè? és això. Sí, sí, és això, és això Molt bé, molt bé Doncs moltes gràcies, Mercè Tant de bo eh, puguem dir la setmana vinent pues que, una I... més, oh, que és això que vull dir sí. de l'Andy que, bueno, que és molt gran Però tot el gran que té, ho té d'amor és, és molt amorós Podria I estar algú en una que casa vulgui amb... un cos gran i amorós És l'Andy Podria estar en una casa amb nens, doncs eh? Encara que sigui molt gran No ens hem sí, sí, sí, d'espantar, sí. diguéssim Ah, no, no, no, no. A més a més és que és un gos molt tranquil. Ah. O sigui, ella es, es fica al seu racó i li dona igual... O sigui, no necessita massa espai. Només els seus passejos, que siguin 4 al dia, 3, 4 al dia, eh, ja estaria. O sigui, amb un pis podria conviure. Mm -hmm. I en doncs... un moment, perdó. Digues, digues, Amb Silvia. els altres gossos conviu bé, Mercè? Eh? Amb els altres gossos. Sí. Sí, conviu bé. El... Conviu bé. El que passa és que és una miqueta de... a la hora del menjar. Té una miqueta de problemes a l'hora del menjar, doncs que quan ell menja és bastant territorial, no, Mercè, vols dir? Uh, sí, però només, o sigui, diu als altres que no s'aproquen, els altres diuen, doncs, pues, d'acord, vale, no m'apropo, i ja està, només, o sigui... I jo crec que, clar, és en un entorn d'una protectora, ah. llavors, eh, això, uh, portat a un és probable que ni tan sols ho faci. Uh -huh. Doncs, a veure, tant de bo, uh, Marcel pugui... l'endici ha adoptat, eh? A veure, a veure si la setmana vinent ho podem dir... D'acord, vale, perfecte. Vinga, una abraçada. Adéu. Vinga, a vosaltres. Adéu. Adeu. Adeu. Doncs, Sílvia, pobra, tres anys, o tres anys diu que ha estat en un, en un terreny, tot sol? Uh, bé, no sé si arriba als tres anys, però el tenien sí, una, una gent, com per vigilar l'horta, per... o que ja, sigui, ja, ja, ja. I sembla ser que va arribar amb una altra, Mm. i el senyor va dir que, que o bé els, no els podia abandonar perquè duien microxip i perquè si no, doncs, eh, tan sempre ah. en feien els se se'ls traia del damunt de qualsevol mm. manera, no? O sigui que no devien tenir una, una molt bona vida, mm. devien estar bastant deixats a la mà de Déu, mm -hmm. vivint com podien. Pobres ja aquests gossos, després, sempre que parlem d'aquests gossos que han tingut aquest tipus de vida, tots els cuidadors sempre acaben dient que són gossos molt amorosos, no? Deuen estar com agraïts, oi? Sí, són gossos que no han estat mimats. Oh. Això ha de passa també amb les persones, no? que com més malcriats a vegades les persones... Pitjor. <laughs> sí. sí, més <laughs> sí. Doncs aquests animals ah, fan el que sigui per estar al costat teu i tampoc demanen massa. No, no mm. tenen aquelles ansietats que poden tenir altres gossos que han estat sempre... Des de petitons s'han enganxats. Des de sí. Mm. Mm -hmm. I, i bé, penso que pot ser un bon gos doncs, per tot tipus de, de família el que no tinc clar si amb un pis s'adaptaria perquè, clar, evidentment no ha estat mai en un pis Almenys... però tampoc sabem, segurament el devien tenir lligat jo crec que sí, que s'adapten. O com a mínim en un pis amb una terrasseta, no? Mentre tinguin companyia els animals i els puguin treure a fer exercici, jo crec que la mida tampoc condiciona el fet de que sigui un pis o sigui una casa amb Clar. jardí. Ells el que necessiten és una sortint, eh? És, exercici, sortint. però sobretot companyia. Mm. I sempre estarà molt millor amb un pis acompanyat, que, que no passa en sí. un refugi doncs ara passen en sí, calor, sí. l'hivern passa en fred... Eh? O amb un pis acompanyat, que no amb un terreny de 1.200, 3.000, 5.000 metres quadrats sol tota la vida, no? Uh -huh. I tant Però i tant. Tampoc és bo. déu nhi Sílvia, amb tu cada setmana parlem doncs, de, de, de les novetats, del refugi, uh -huh. no? Ara em penso que portes moltes novetats, moltes coses que han passat aquests dies. Sí? L'estiu no és lluny de que la gent pot pensar un moment de tranquil·litat on la gent agafa vacances i, i hi ha pau i amor en els refugis. Al contrari, és una època molt moguda, eh? amb moltes situacions. Pa pau i amor situacions... Però ja moren als refugis, sempre n'hi de d'haver, no? tot arreu. Home, a tot arreu. Estiu, estiu, hivern, tardor, la primavera. però És una època moguda, en els refugis. Sí, eh, com s'allarga el dia i comença la, la bonança, eh, és una època moguda i sobretot en el que afecta als animals de companyia i els refugis. Uh, porto bastanta, bastanta informació, informació, bastanta cosa i suposo que no ho diré tot però ja guardarem per la setmana però, però, que ve Per on vols començar? Silvia? A mi m'agradaria fer una miqueta de resum del que han estat les entrades i del que finalment les adopcions voldria avui destacar una sèrie d'adopcions que per mi són molt molt importants uh -huh. però deixa que et faci avui explicaré dos casos d'entrades que n'hi han hagut moltíssimes moltíssimes però que, que diuen una miqueta la, la dinàmica no? uh -huh. de l'estiu i de la temporada que estem, que estem vivint. Una sèrie seria uh, l'abandonament d'un gosset doncs, per les vacances, uh -huh. que allò que diem per les vacances és un tòpic... Sí que n'hi ha, eh? n'hi sí ha. ha. No, eh? la, la, la majoria d'entrenes no són per les vacances, però sí que n'hi ha. I l'altra seria doncs, per la, la ditjosa època de la, de la, de la crisi. Uh -huh. uh, un explicaria un cas curiós, que és de la Holly, que és una gosseta de mida de petitona, que, curiosament, fixeu-vos com va la gent, de un pal van. Un senyor ens ve dient doncs, que tenia un gosset que li havia deixat la sogra perquè la sogra estava de vacances, però que ell no el volia. Les esclar, evidentment li diem, vostè, si el goss no és seu, no ens el pot deixar de venir la seva sogra. Oh, tant. parlem. Doncs aquesta gosseta, el... res, al minut, estava al mig de la carretera davant del refugi. Ah, de veritat. Sí, sí, sí, és així, és així. I com us ho va donar? O sigui, això que uh, de cop i volta algú es gira... Perquè en aquell animal... moment entrava una, una persona del nostre equip que venia de dinar i diu hem trobat un gos aquí al mig de, de la carretera. Ostres, el gos de l'home que acaba de marxar. O sigui, cap, cap, interès, de... cap interès per l'animal, de... no. perquè aquest, aquest gos podria haver estat atropellat en aquell mateix Evidentment, moment. Evidentment, el va deixar, no sabem si al mig de la carretera el va tirar per la finestra o el va ah, deixar sí, i va marxar. La qüestió és que clar, estem esperant a veure si realment existeix aquesta sogra, si és cert, i la senyora doncs, el ve recollir. Vols, vols o possiblement dir... mm. no existeix i els 20 dies haurem de donar. Però fixeu-vos la gent doncs, quins miraments té. Després també m'agradaria remarcar el cas del Thor, famós bòxer, un bòxer que porta amb nosaltres des de l'any 2005. No crec. No. no sé si hem parlat alguna vegada, potser d'un altre Thor. No, perquè aquest, aquest de, si, si m'està escoltant algun voluntari de les primeres èpoques nostres, dels anys 2005, del 2005, quan vaig entrar a gestionar la gossera llaiera, i aquest pobre animal ha passat per no sé quantes mans. I finalment semblava que havíem trobat una adopció molt bona sí. i degut a la crisi eh, han hagut de canviar de domicili i, i el gos torna a estar nosaltres. O sigui, que quant, quant de temps ha estat fora? Ara té 7 anys Ai, i aquest gos, doncs, des del 2005 està, està rondant amb nosaltres uh, i torna estar al cap de Però jo, jo, jo no ho entenc. La crisi que ja, fa no, que no, ja, tingui, no tinguis ni per donar-li de menjar, el gos... A uh, veure, aquest animal té un perfil una mica especial, eh, un comportament una miqueta especial i el van adoptar doncs, per vigilar amb una empresa. ¿vale? Convivia amb ells, el gos, estava sota tot el dia, però... Era un, un gos mica complicat, ja per l'educació que va rebre, té una història al darrere. I, I resulta que doncs, l'empresa no ha anat bé, han hagut de tancar i aquest gos, pel seu perfil, tampoc no pot anar a viure amb, amb, amb altres. No? I com s'ho ha après, fet de tornar? No ho sé, però jo no ah, l'he vist no has encara. Vis, no he has Vaig anar-me'n compte que havien entrat fa dos dies i és que jo estic de vacances encara. Estàs de vacances <laughs> aquí però, però aquí, aquí véns a la ràdio allò religiosament. Que, que hi ha gossos amb molt mala sort i aquest ho és ja en parlarem d'ell, perquè ja té set anys i... Ara l'estic buscant. Tu vas boxer, parlant i jo vaig boxer, buscant, eh? És guapo, eh? Però és molt nerviós, és molt ansiós, suposo que... És gran, que... també. Però aquest no és, eh? Aquest no, que estic no, mirant no, jo ara a no, la pàgina web no, no és, eh? No, no. No ho és. Bueno, ara ja continuem. Hi ha Vull remarcar també un fet que ha estat uh, ha estat curiós aquest mes de juliol, que ha sigut la... El, la final aquesta de la al campionat de futbol. Sí, al Mundial, de, el mundial, el mundial això, de Futbol a Sud-àfrica. Això del futbol sí. a mi, lo no meu. Uh, curiosament, voldria, doncs, és d'aquí també fer una crida a la gent. es S'han fet 22 recollides el dia després d'aquesta final. Què dius, ara? Sí, és algo que no, no ens havia passat però mai. Però vídeo recollides són moltes, no? Uh, són moltes, però, clar, uh, això pot passar per, per un Sant Joan, per una rebella d'aquestes importants que a tots els punts de doncs, Catalunya hi ha, hi han coets, i ha soroll, però el que deu passar és que per Sant Joan la gent està més preparada, més mentalitzada. Però amb una diada com -mentalitzada aquesta... Mentalitzada? Mentalitzada o... de sedar els seus gossos, de tenir-los tancats, de tenir-los controlats, de deixar-los entrar dins de casa perquè no s'espangin... Perquè si no es poden escapar perquè sí. tenen por, eh? La gent, 20... sobretot, que viu en cases en terreny... O... Les 22 recollides doncs eren fruit de... de... Doncs de, de la gran festassa que es va fer després de, de que guanyés Espanya. Caram, què dius? O sigui, sí, que no sí, sí, tot sí, és sí. positiu, eh? Uh, quan guanya, quan guanya. A, home, a 20... nivell del futbol és positiu, però, sí, però 22... a nivell dels animals de companyia, home. que sapiga la gent que sempre que hi hagi alguna alguna festivitat d'aquestes o alguna celebració a nivell... Clar, era a tots els racons de, de, del nostre país algú celebrava, no? Segur que mm. trobàvem festes, coets, petard, soroll... Mm. Aleshores va ser un dia molt fatídic. D'aquests 22 gossos, alguns van tornar al seu propietari, però alguns estan encara allà esperant que els vinguin a buscar. Uh, això I, voldria remarcar. I eh, molts no? segurament, Sílvia, s'hauran de quedar la protectora. No? Molt segurament, i els que no hem recollit i que potser han mort a la carretera. Vull dir que això també és, és un detall a tenir en compte. Uh, sí, sí, no. Uh, a nivell d'entrades volia, greu, eh? volia doncs, uh, repassar doncs, aquests termes. Uh, I després... Parlant de tot lo que pot provocar no el fet d'un gos s'escapi i fugi i acabi atropellat, vull aprofitar doncs, també per per per fer saber la gent que ens està escoltant doncs, tot això comporta, més de la feina de recollidors, de mantindre'ls de, de buscar el propietari, molts venen ferits i això agreuja molt la feina que ja tenen els serveis veterinaris dels nostres centros. Venen, que poden, no només potser atropellaments, sinó que es poden fer mal perquè cauen... I sobretot o... atropellaments. atropellaments eh? A més a més no. de tot això, nosaltres ja hem d'estar de, de, diàriament bueno, els serveis veterinaris el Martelo que ja està aquí doncs sí, ens podria testemuniar. Sí, de fet a Martelo li podem donar la benvinguda, ja ens està sí, escoltant està. aquí en, en silenci. Hola. Marcelo, que és el cap sanitari de l'ESPAN. Benvingut, Marcelo. Què tal? Com va? Molt bé. Has tingut feina aquests dies, segons sí, el que s'explica sí, sí, la, sí, la Sílvia. Sí, la veritat que sí, tiene razón. La Sílvia ha estado muy uh -huh, uh -huh. És que està últimament, eh, és el que jo també no, no acabo d'entendre, cada vegada ens entren gossos amb més problemes. A part de aquests atropellaments, que, que és traumatologies, és històries, radiografies, cases d'acollida... Eh, estem detectant últimament ens, ens deixen o recollim, o no sé, no sé què fa la gent, si els deixa la policia, si diu que els ha trobat ell, eh, molts gossos amb, amb problemes de tumors, càncers, gossos terminals, gossos molt malalts. O sigui, gossos malalts. que us arriben o que trobeu pel carrer? Eh, Bé, bueno, la policia ens diu que algú ha deixat un gos en allà i l'anem a recollir. Ens hem de creure que algú l'ha trobat. Però, però jo hi ja arriba, està, ja arriba un moment ja que, que, que tingues els meus dubtes. Eh, uh, jo penso que ja és algo que és, és bastant escandalós, o sigui, angussos que que els veterinaris han en, ensopatant. I, i què ha, ha fet, què ha fet per exemple garofosos. aquests dies a Barcelona que t'has trobat? Bueno, jo Jo he fet una repassada, per exemple, oi, oh, El Buggy, és un boxer i sí. bueno, el Buggy. molt ben. Lo raro d'aquest perro era que tenia chip y el chip no estaba, no, no podemos localizar el propietario. Sí, son curiosidades. ¿Eh? Y uh -huh. tenía un bulto allí en el cuello, lo diría como un, como una naranja, era bastante Bastant escandaloso. Sí. Mm. Entonces, bueno, en el momento de el, el bulto estaba todo infectado, tenía mal aspecto, con moscas en esta época del año, así que bueno, ni bien cumplió los Uf. 20 días, lo castramos, como dice la ley, y quitamos este bulto. Que, que bueno tenía muy mal aspecto y bueno, siempre que quitamos un bulto hacemos una biopsia porque bueno, para analizar exactamente hay que saber por si ese perro encuentra una familia hay que saber qué bueno, cuál es el pronóstico de vida, si este bulto va a volver a salir o no, uh -huh. o si es bueno, qué tipo qué tipo de, de bulto es. Y sabiendo que los boxers ya tienen tendencia a tener algún tipo de, de, de tumores malignos. Y bueno, nada, la biopsia nos confirmó que era un, un tumor maligno, entonces que pronóstico de vida es muy malo, es muy corto, que va a volver a salir... Bueno, lo cual Pero es muy complicado porque... Pero esto a veces te da que pensar que es imposible que el propietario ignores aquel bulto No, no, no, Eso obviamente, es imposible porque se veía, sí, se veía. Lo pasa I... es que, claro, yo no sé hasta qué punto... Eso yo creo que habla mucho de dejadesa, ¿no? Porque es un bulto enorme, ¿no? Que si a lo mejor lo hubieran quitado en su momento el perro no hubiera, no hubiera sido nada, però eso es una qüestió... I com de... va a parar la policia és el que planteja, eh, no? Eh, eh, potser sí. el propietari sap que s'ha de sotmetre una operació costosa, que no pot pagar-ho, que l'ha d'eutanasiar i no es veu en cor, i ens porta nosaltres tot a aquest papelón. Sí, sense final... cap mena d'historial, ells han ah, de averiguar què ha passat, què és, quin edat té l'animal... Al final és la protectora, diguéssim, sí. ent entitats, parlem de la protectora de Mataró, però altres protectores ah, també, eh? Difícilment crec, d'únia que hi hagin altres refugis i centres d'acollida que tinguin en Davant, temas como tiran endavant ellos y nosotros Porque vosotros no le heu eutanasiat uh, este gucet está no, vivo no, eh? eh, no, no. No, no, no, no no es eutanasia mientras no esté comprometida la salud del de animal ahora, o sea, de, de claro, ahora está bien, bien. le hemos quitado todo y perfecto Ahora que pasa es que el, la, el resultado dice, bueno, ahora está en cualquier momento puede volver a salir y de momento el perro está bien inclusive está súper animado ha cogido peso, está contento Entonces ahora es cuestión de esperar, pero por lo menos sabemos la información claro. de, de, de qué, qué puede pasar con este perro. Mm. Penseu mm. que a part de tot això que ens entra, nosaltres diàriament tenim incidents dins el refugi, hi ha un cas Clar, super... Clar, o sigui, super... teniu mossegades, hi ha, baralles... Hi ha un cas eh, increïble que, que és el, el Romeo. No, Romeo Romeo, diu, el Romeo Romeo, el coquer, un coquer americà, que, segons sí. bo, el va enganxar un, un pitbull i ai, va ai, mossegar per, per tots costats. Que, però que això de les mossegades és, és, algú, és el és dia a dia. El, el ja cada és la feina dia. dels veterinaris, mm, seria mm. aquesta, no? però cada vegada que ens entra un animal d'aquests en aquest, aquest estat doncs eh, tot això ens complica encara Clar, amb l'existència. Primer, primer que, que els veterinaris han d'estar pendents d'aquest nou cas i no deixen de tenir temps per dedicar-li potser a altres animals bueno, que ja estan allà. No? Tienes que distribuir el triombo. Es dona la impressió que la gent per deixadesa, per comoditat, per estalviar-se diners, de oh, el deixo la gossera i allà ja s'apanyaran. Mm -hmm. plau que vagin en cura, vull dir que nosaltres no estem tampoc per, per això. Ens arriben masses animals vells i això tampoc és normal. I masses animals amb, amb malalties terminals o malalties molt greus. Sí, la sensació és que la gent s'està desfent últimament d'aquests uh, animals. Em dóna aquesta sensació. Que no vol sí. fer front a la responsabilitat. O que no poden, perquè econòmicament... Home, ah, sí, ja, però deixar lo mm, al carrer tampoc és una opció, no? Bueno, doncs no, i sembla ser que hi ha gent que potser la valoren. Tenim també un cas d'un gat. Els gats, potser normalment... Bé, bueno, els gats al carrer sí si que els hi arriben molt malament, però tenim un cas al llumet. Sí que aquest també, diabètic, mare de Déu, senyor, que hem de celebrar la seva adopció. Mm. Bé, bueno, doncs, almenys podem parlar d'una cosa positiva avui. Sí, eh? sí perquè ara traiem les opcions, però cas d'en Llomet jo penso que és digne també d'admirar la tasca que han fet els cuidadors, els veterinaris, la casa d'acollida que l'ha tingut. Vamos... Uh, si poguéssim parlar amb la casa d'acollida, ens explicaria realment el, el que s'ha arribat a fer per aquest gat per poder arribar a una adopció exitosa. Que doncs, esperem que ho sigui. Aquesta. Doncs Sílvia, avui tenim amb nosaltres la a la tenim. casa d'acollida a la Marta, Marta. Calvet. Sí. Ella, ella és voluntària de la protectora des de fa molt de temps, Sílvia, oi? És una, vamos, una, activa una activa voluntària, és sòcia, padrina, mecenas, la Marta, vamos, Déu és una gran col·laboradora. És una espamera total. total. Eh? <ríe> doncs li donem la benvinguda. Marta, benvinguda. Hola, bona tarda. Com estàs? Estàs bé? Sí, escoltant-ho. Molt bé. Doncs hem, ens deia la Sílvia que hem de celebrar doncs, aquesta adopció d'en Llomet, un gat que feia bastant temps que estava en el refugi i que a més a més doncs, tenia un problema de diabetis. Eso hizo Marcelo que no pudiese estar bien en el refugio, ¿no? Bueno, cuando el gato llegó estaba realmente muy, muy, muy delgado, muy mal estado. Bueno, tuvimos que diagnosticar la enfermedad. No sabemos. Según, bueno, Marta cre creemos que ya había estado antes, a lo mejor lo habían estado tratando y lo habían abandonado porque tenía la piel ya como con muchas cicatrices por pincharle. Entonces, hasta que nosotros descubrimos, lo empezamos a tratar, lo estabilizamos... Luego en el refugio también estaba muy estresado hasta que al final, bueno, eh, la casa de acogida, en la casa de Marta se terminó de estabilizar y fue realmente trabajo de ella estabilizar. Que hem de dir, Marcelo, con una casa de d'acogida, y Silvia, es una casa temporal, ¿eh? No es una adopción definitiva, no, no, no, sino no. es algo que nos ayuda perquè aquell animal no pot estar yeah. bé en el refugio no? No, no, porque bueno, aquí tenemos que pensar que un animal diabético necesita tener una rutina, tener una actividad física medial, o lo más parecido a lo normal, para gastar un poco de energía, eh, que si algún día, eh, por ejemplo, no come, también hay que modificar la, medic la medicación todos los días. Eh, en destac pinchar, molt controlados. Sí, sí, es clar. muy... Muy complicado y realmente yo creo que la casa de acogida aquí ha hecho un, un labor excelente, ¿no? Felicitarla a la Marta por, por su trabajo en la parte médica que, que fue increíble. Marta, ¿cómo te vas a fijar en un caso como el del Llomet? Bueno, em vaig fixar-me el cas del Llomet porque ja portava un mes i mitj aquí al refugi, ah eh, hospitalitzat y van sortir uns possibles adoptants y el gat estava tan malament que el Marcelo no es veia en cor donar-lo, uh -huh. perquè tenia poca, no tires endavant, i em vaig oferir per endur la casa meva. Uh -huh. Allà... I a casa teva ha estat durant cinc mesos. Com ha sigut sí. aquesta rutina? Com, com ha sigut aquesta vivència amb enllumet a casa? Perquè tu tens altres gats, sí. a més a més. <laughs> el problema és que jo tinc altres gats i també en tinc un altre que és dominant, i enllumet també és dominant. A llavores els havia de tenir separats. Mm -hmm. O sigui, déu nhi durant cinc mesos has, has hagut de tenir doncs a casa una mica... Partida. Partida, eh?, imagina't. Sí, bueno, el primer mes no era problemàtic perquè el llumet estava instal·lat en una habitació que ja tinc separada de la resta de casa i és adequada i s'estava recuperant i, bueno, ja teníem prou feina per recuperar-lo, no no hi havia contacte amb els altres gats. Mm. Però després, a la mida que el llumet es va anar trobant millor, doncs necessitava sortir de l'habitació, una mica lo que dèiem de fer una vida al màxim de normal possible. Clar. Això vam aconseguir però aquí va sortir doncs, la desevinença amb els altres gats, sobretot amb un. Clar, I tu a casa, intentant fer una bona acció, doncs tenies doncs, pollo tots els dies, no? Bé, bueno, sí, però es tracta d'organitzar-se. I llavores quan sortia un de l'habitació, tancava amb els altres i anava fent. déu nhi des d'aquí sembla fàcil, però imagino que és tot una, una acció de, de bona voluntat, no? Sí, sí, bona voluntat i ganes de, de que trobar una solució adequada perquè aquesta primera adopció va fallar... Precisament també en part perquè tenien altres gats i el cel llumet dominant pues doncs no es va venir. A pesar de que eren dos gatetes joves, no es va venir. Fins que, finalment, al cap de cinc mesos, doncs, va arribar aquest petit miracle sí. que tu ja pensaves que no mm, arribaria i, i una, una família doncs, el va voler adoptar. Marta, tenim també amb nosaltres Sílvia a la, i Marcelo l'adoptant. Contactem amb ella Ostres. perquè perquè ens expliqui com és, que al final ha adoptat en Llumet. Ella es diu Anabel. Anabel, benvinguda. Hola, bones. Com estàs, Anabel? Estàs escoltant aquí atentament el que diem del Llumet? Sí, estic fa estona aquí escoltant a veure què tal el programa i ara ja amb en Llumet se m'han encès encara més ah, molt bé. les orelles. Com, com és, eh, Anabel, que decideixes... Eh, com com t'arriba la informació de, de que en Llumet necessita ser adoptat? Doncs obrint un correu que m'alincava amb el Facebook... I, i explicava el cas d'en Llumet. Eh? Llavors ja vaig entrant a la web, vaig estar veient el seu cas, vaig veure el número de contacte i res, va ser parlar amb la meva parella, dir-li, escolta, què veus això, què t'assembla? I m'ha diu truca, informes. Vaig trucar a la Maria, eh, em va explicar una mica, va dir, te poso en contacte amb la Marta, uh -huh. i ja va ser trucar a la Marta i anar, anar parlant, anar veure'l, va anar passant el mes, em va explicar que ja hi havia hagut l'adopció, que els atòlegs havien dit d'exprovar de el procés d'una altra manera, donar-li el temps que necessitava, tenir la paciència que feia falta i vam anar fent, vam anar fent. Perquè sembla I ser, en... Anabel, perdona, sembla ser, em va explicar la Marta ahir mentre parlàvem per preparar aquesta entrevista, que tu anaves a veure-la i potser de 4 hores que estaves amb el llumet una estona només l'acariciaves 10 minuts. Sí, sí. M'haurà. Mm. I perquè... El rato que ell no bé i poc a poc que fos ell el que se n'és apropant i mira, ara acaba de posar aquí el sofà i al sobre el temps. I ja està està bé fa pocs dies que, els ten, que el tens a casa, oi? Sí, des del dissabte. I què? Com, ara, mira, com... d'aquí un parell d'ònia ja serà una setmana. Com s'ha adaptat? Imagino que, que la Marta deu estar també al cas, que us deveu trucar, però estaria bé... Sí, que no, ja ens veiem i encara... I com s'ha adaptat, a a veure, en, en, en Llumet, Abel? Digue'm. Com s'ha adaptat en Llumet? Jo estic molt sorpresa i molt contenta perquè està. O sigui, jo no m'imaginava que seria tan ràpid i també ha d'estar tranquil, estar a bé, menja, tot el que te pugui dir que un gat està bé. Aquí el tenim al sol, a la terrassa, mm -hmm. ens segueix, està allà on estem nosaltres, tot treballa... I apanen a tu i tot, molt bé, molt bé. Fantàstic. Jo voldria doncs, dir-li a la Sílvia, no? cada vegada que connectem amb una casa d'agullida i després amb una adopció final, la feinada que dur tira endavant un animal. N'hi ha estima. que més que d'altres. Aquest ha tingut molta feinada, la Marta. Feinada sí. a nivell de, de la part etològica, de vegades, ah, eh? ah. que és el que més ens angoixava. Uh -huh. Però i, bueno, Des d'aquí els, els hi... felicitem a totes, a la Marta i també a la l'Anabel eh, per haver fet això, i també a Marcelo i, i a l'ESPAM en general. Eh. Sí, és una feina de tots, és una feina amb equip. Molt bé. Doncs Marta, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I Anabel, gràcies que vagi molt bé amb en Llumet. Moltes gràcies. Vinga, adeu, adeu a totes. I, I nosaltres, doncs, continuem amb el programa. déu nhi està bé. No sé, Sílvia, si, si hi ha hagut alguna adopció així de l'estil uh, que també volguis destacar. Últimament, a veure, com a gat, enllumet, eh, guanyar tots els punts. Uh -huh. Hi ha hagut també una adopció eh, a Alemanya, de Franquita. Sí, aquest mes de juliol hem portat tres gossos i un gat a Alemanya. Déu-n'hi-do. I també la franquita feia molt de temps que hi era, una gata una miqueta així però, mira, vam trobar una bona família a Alemanya. I aquests en van a Alemanya perquè a Alemanya busquen... Uh... Uh, saps que vam parlar amb l'Helena Mansot, nosaltres uh -huh. el que fem és alguna adopció puntual, molt personalitzada a través d'una entitat d'allà, de moltíssima confiança, i se'n van cap a Alemanya amb avió, normalment amb avió amb uns padrins de vol i en aquest cas va Això ser... Això dels padrins de vol, si és, ha, algun dia hem, hem de parlar d'aquesta figura, de, de, el de, de el la persona que, que normalment... es puja només a l'avió aprofitant un viatge per... Sí, perquè per són alemanys. Adonant, eh? Sí, sí, sí. sí. Per... són són organitzats, són organitzats. sí, no, no, però, però bé, molt bé, molt bé, molt bona Aquí gent. aquí abandonem els animals amb tumors per al carrer i ells fan de padrins de vol. Eh? Eh, sí, no, és sí. Més a més aquesta entitat es dedica a gossos que no o gats que han de difícil adopció aquí. En aquest cas Crispeta, la Luna i la Flor van ser la, les triades per anar cap a Alemanya i la Franquita com a gat, però adopcions que s'hagin fet en aquí el refugi, aquí, s'hagin quedat al nostre país perquè nosotros també tenim adoptants meravellosos com l'adoptant d'en uh -huh. Llumet uh, podríem parlar del Harrison un gos que feia dos anys que estava aquí la Pam la Pam també era de la potser tres anys feia que, que la teníem aquí d'aquells gossos que s'anaven raconats i d'en Gossi fixa el Neptuno, el Bertolín, que eren bastant assalvetxats. Bertolín, que si noms més graciosos. Són adopcions complicades, eh? <risos> Trobar adoptants per ells són complicats. L'Andriu, que fa poquet també que s'ha donat i feia molt, que el tenia. Això es va anunciar molt al Facebook, eh, també. Eh? El, el Facebook sigut em va adoptat, ple d'aquestes adopcions. Facebook, tot, la feixota protectora. Hi ha gossos que coneixen molt més, els voluntaris, i són els voluntaris els que col·laboren molt en donar la informació. Shadow, que era un gosset que es va treure, bé, vivia amb, amb molta amb molta misèria. En van parlar, penso, del que era esquerp quan va entrar i al final van sociabilitzar. I per últim, deixeu-me que us digui que s'ha adoptat el Dèxter. El, el famós, famós Dèxter, el, el famós Braque. Que va aparèixer en tots els mitjans de comunicació. El ara dos andalús, que mm -hmm. va aparèixer a Boi i que al final... Que finalment... tenia un xip, però Porta... aquest xip era d'una família xinesa. xinesa que... Al final doncs, han renunciat la família i ja s'ha pogut donar amb adopció. I s'ha donat aquí aquí a Catalunya, perquè penseu que vam rebre multitud de trucades de fora d'Espanya al sortir pels mitjans de comunicació, a Espanya volien anar... adoptar el Dexter. Això ho haurem de fer amb, sí, sí, amb tots els animals, eh? Així tothom volia... Però si ho féssim massa sovint, ja, no ja. seria tan Això impactant. Dexter ho hauria d'increïble. Sí, doncs bé, deixeu-me que acabi dient doncs, que han hagut adopcions molt bones, tret també, a part de, de moltíssima d'altres. No? no és que hagin mm. sigut... Hem tingut 61 adopcions de gossos i 26 de, de gats, amb el que portem de mes de juliol, i al costat de, de 128 entrades del carrer. Uf d'agost i 53 de gat. Acabem, que passa amb, que ha... Acabem amb un punt negatiu, això és el doble. A veure, dels 128, 56 s'han tornat el propietari. Ja, doncs hi ha un tant així, de viatge d'aquell dilluns. Estem fatíric. més o menys en pat, eh? en pat d'entrades uh, sí. i sortides. Sí, sí quedem una Man. miqueta aquí alibrats. Siguem optimistes. Sí. Doncs, sí. doncs Sílvia, et sembla si fem una petita pausa i continuem a parlant de mal amb el, ah, em perfecte, amb el Marcelo i també parlant del premi de Cajanabera, que a en parlarem més endavant. Això és un tema eh? que reservem per la Marta. Eh? Això. Doncs vinga, fem una pauseta i tornem de seguida. Fins ara.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 punt ajudar-los és fàcil doncs eh, nosaltres continuem eh, amb la secció eh, veterinària amb, amb el Marcelo per parlar doncs, en aquesta època estiuen, estiuenca del que, del que toca i és del transport dels animals perquè molts de nosaltres anirem de viatge amb les nostres mascotes, amb els nostres gossos o amb els nostres gats i sovint doncs, els haurem de portar mmm, amb diferents eh, mitjans de transport ja sigui avió, ja sigui vaixell i cotxe que en el cotxe, de nhi do Sílvia, sembla ser que últimament ja comencen a, a veure sí. les tendències de... Normatives, normatives de Normatives de, vial... de dur a l'animal, eh? Doncs en Marcelo em penso que ho té una mica preparadet i que ens expliqui, doncs, a, a, a, a aquestes normatives... Bueno, o com sí. dur a, a... Si més no, un gos, imagina't, Mar Marcelo, igual de gran de l'Andy, que hem parlat Uf. de... Eh? Un gos gran que en el par comenzamiento del programa, cómo le hemos de transportar en un coche, imaginémosnos como un Corsa. Bueno. Comenzémos difícil. Bueno, yo creo que aquí, bueno, siempre hay bueno. lo que primero que tener en cuenta es eh, el bienestar del animal, no No podemos pretender eh, a lo mejor trasladar un, un no sé, una montaña del Pirineo en un Corsa sin aire acondicionado por el centro de Barcelona. Entonces, aquí lo de siempre, lo sentido común. Mm -hmm. Hay que tener un poco de lógica. Sí, a, a, a, a Marcelo siempre lo digo, ¿eh? Sentid común, que es la... Claro, hay que pensar que los, los perros sufren, y los gatos sufren mucho más el calor que, que las personas, que si llevamos el perro detrás no puede sacar la cabeza por la ventanilla, sino obviamente que no puede no puede abrir el vidrio, no puede encender el aire acondicionado, no puede... Hay cosas que el animal no puede hacer, no puede refrescarse, o sea que queda un poco preso de nuestro... De, de, de, de nuestra responsabilidad. De nuestra responsabilidad. Justamente. Entonces y... aquí hay que ser esto, un poco tener sentido común, tratar de, si vamos a viajar con un animal eh, y, y, y el animal va a ir en la parte trasera del vehículo, tener en cuenta que el aire acondicionado, tener cuenta la hora que, que vayamos, que no le dé todo el sol al animal. Entonces, bueno, esto es lo más importante. Dicho esto... Cuando parles de la parte trasera del coche, uh, Refereixes, diguéssim, a la part més del maleter o, la, o als, als seients? Bueno, mira, lo que dice la normativa, supuestamente, si tienes un animal grande, así, de, de tamaño grande, que tiene ir en un transportín. Hauría de ir un transportín. Sí, lo que pasa el transportín debería... Pero ya ja se nos ha menjat todo el, tot el claro, lloc por las maletas. Claro, imagínate que <laughs> si no te entra el transportín ya ni siquiera puede ir el perro. El transportín tiene que tener el tamaño suficiente como para que el animal pueda girar adentro del del transportín. N'hi no, ha, que qued... ha de molt grans, eh, de transportín. Sí, sí, si n'hi no de, de grans. Sí, sí, n'hi de transportín, a uno que te vimos, que enviamos un perro Galicia, que era enorme. Entonces, coches que no entran, pero bueno, si tienes un monovolumen que te entra en la parte trasera, tiene que entrar el transportín y poder girar el animal dentro de esto. Claro, pero es un, un camí llarg, imaginem-nos que hem de fer 6 hores amb cotxe. Y bueno, tendremos al, que al... organizar para hacer unas paradas, uh -huh. para darle agua al animal, para viajar con aire acondicionado, en 6 horas cuántas paradas esas de fer, por ejemplo. Sí, yo creo que por lo menos mínimo una parada, mm. ¿eh? A aire todo, acondicionado. Claro, todo con aire acondicionado y que el animal eh por ejemplo, lo ideal sería si vamos a hacer un viaje largo, eh hacerle unas ayunas para que el animal, o sacarlo a caminar antes para que el animal hagas pipí caca antes de subirse perfectamente. Sí, aquí idea de li donarem de menjar para que así esté más tranquilo durante no, el viaje. No, no porque generalmente no. Lo, hay muchos perros que no lo toleran bien y pueden vomitar y si ya no. Vomiten y empiezan con malestar Y bueno, es más mucho más incómodo ¿Y Para el... él y para ¿Per nosotros per claro, clar. Imagínate allí, <ríe> nosotros sabiendo que el animal va incómodo Mareado, claro. vómito o... claro. Ya comencem malamente las vacances Entonces es un poco organizar esto Saber que podemos hacer unas ayunas Luego hacer el viaje, tratar de viajar a la primera hora de la mañana eh, Si vamos si podemos parar Paramos, va a tomar un café Tenemos que lo primero que hacer es sacar el animal uh -huh. En un área de servicio, llevarle su plato Ahí para que su bebedora para darle agua, refrescarlo, mojarlo. Creo que es una buena técnica siempre de dar un, un tipo, un rociador y mojar el animal para que se refresque. Mira, eso es buena bueno, idea. Es... Pots, a más, lo puedes aconseguir a cualquier botigueta. No, claro, además, el animal eh, una no una se asusta. Lo, lo, o sea, exactamente lo mojas, él se refresca. Eh, tampoco no se no acercar con el aire al Simplemente es sentido común, esto Así como ah. estamos nosotros, ah. que el animal esté bien. Claro. bueno Y si no, si no si, transportín. Si lo tenemos transportín, eh, el animal podría en la parte trasera, de esto, por ejemplo, si es un coche estos familiares, pero pues tendría que tener una reja, esta reja de protección. El animal uh -huh. podría ir atrás, siempre y cuando tengamos una reja que impida que el animal en un frenazo brusco vuele hacia adelante. Puede ser una reja también, así como una charcha de tela o ha de ser una reja, reja? Bueno, vienen vienen vienen unas reglas, vienen eh en las tiendas especializadas venden unos dispositivos aprobados para, para este. Yo realmente no sé si la reja de tela creería que creería que no. Yo creería que son estas rejas especiales que venden ya aprobado para tal fin y aprobado bueno por la por la autoridad vigente en en agente de tráfico para, para prevenir esto. Para a més, a prevenir problemas con los pasajeros de delante, eh. Exactamente. Mm -hmm. Y si llegáramos el animal en el asiento trasero, el eh, que hauríem poner-les un arnès que s'adapta al cinturón de seguretat. Ah, molt bé. Eh? O sigui, això Entonces, existeix, eh? sí, també? Sí, sí, existeix, sí, sí. Molt ah, eh? bé, molt bé. Entonces I... le pones un arnès i el l'arnès va acoplado al cinturón de seguretat i l'animal queda, queda una, fijo d'una manera segura. Ah, mira, doncs eh? això, això està molt bé. Això jo crec que... Amb gossos per això mitjans i petits, no? Perquè imagino que aquests gossos grans... Eh... Bueno, mira, jo crec que, per exemple, si hablemos d'un labrador, un perro mediano, 25-30 kg si el perro és tranquil, puede perfectamente ir el sujeto con, con un arnés. Y quizá eh? mejor, ¿no? Si sí, el animal está tranquilo, se siente incluido proper... en la familia, exactamente. Claro, claro. Ahora a si vegades... el perro muy nervioso, es imposible esto. Es imposible. Claro. Y entonces, saltando por todo el coche. Sí, sí, això ya ja, lo ja hemos visto alguna vez, te yeah. vas de vacances y a estas caravanes largas de las autopistas, yeah. vas veient de tant tant dins del coche. En, en la tienda la protectora tenemos allí algunos arneses para... Ah, pues doncs mira, se doncs pueden... Yeah es poden comprar. Eh? Porque, claro, I a més a més, si compren a la protectora doncs fas un servei als, als animals. Eh? I, escolta, I amb els gats, per acabar, eh, gatos, Marcelo, alguna eh, indicació que s'hagi de... indicació, bueno, que en un transportín, la idea seria llevarlo en un transportín, no suelto, eh, porque... Si això de l'Ernest amb el gat, millor no, que no. no, no. <laughs> Dentro un transportín debería ir en la part trasera del coche, atrás, ejemplo, del, en la part trasera de alguno de los asientos. Uh -huh. ahí abajo en un sitio seguro para que el transportín no vuele por, por ahí por los aires o, o en, el, en la parte trasera también donde está, está si fuera un monovolumen en la parte trasera del coche dentro de un transportín pero el, el, el transportín debería ir en la una parte baja o, o asegurado de alguna manera y en el caso de las 6 horas eh, no, esta parada para hacer pipí yo creo que, los gatos, gos, ya sabemos gat, que los gatos son más complicados en esto no <laughs> yo diría de dejarlo dentro del coche en un sitio seguro me, lo menos lo menos estresante posible lo que sí podríamos recomendar es que hay algunos eh, dispositivos o medicamentos como eh, en las feromonas que ayudan a, a minimizar el estrés a, a, a tolerar mejor mm. el viaje entonces mm. esto le podría ayudar a que el gato se sienta más a gusto que esté más más bueno que se sienta más cómodo podemos poner alguna prenda alguna prenda de casa o algún husuca, algo que siente el olor como para Para que se sitúe en casa el gato. Mm -hmm. Son más complicados los gatos con el nivel de, de transporte. Molt bé. En tot cas, mai, no? Els, els gossos sueltos a dins, ni els petitons. No, no, nunca. Ni un yorki. Ni Jo sé que alguna <laughs> vez... No, T'ho eh... dic perquè una vegada van ja parar la policia sí. i em van dir que em podien multar. Jo el porto en peus. Sí, sí, que diuen de casa de vero. No, perquè... Pren... Ai, pobret, penses... El yo pobret, tengo... sí, el yo, pobret. Jo igual, eh? Jo igual jo sempre digo lo que hay que hacer, pero... Oh, Hay no. que predicar con el ah, No, és que és molt fàcil que un gos de mida petita tu tens en els teus peus i no es mou el meu no es mou, però yeah. ens va parar la policia precisament perquè la meva filla quan era petita traia el cap per la finestra, no el gos la meva filla ens va emparar em van posar una multa eh? està prohibit sí. que els nens treguin el cap per la finestra sí. i en el moment d'acostar-se a la policia uh, el gos va costar al cap i em va dir, ets senyora, el gos també la podria multar pel gos sí, Dic, por... home, deixi'm només la multa de la nena i el gos ja el posarem en una caixa transportint, però esclar, sabem et sap greu ficar, sí, el teu sí, sí, gos sí, que sí, saps greu. té 10 anys i saps que no es mou d'allà dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre dintre y un accidente, ¿no? Que, Clar, que que gos un, pot... cot, un, un perro suelto és com un projectil. No, no, no, que si t'ho penses fredament. És sèrio. Hem de prevenir. Sí. Doncs molt bé, Marcelo, Silvia nosaltres eh, ara donem pas a l'última part de, del programa que és l'entrevista. Música mm. mm. la entrevista I per tancar el programa d'avui, doncs, volem celebrar amb els nostres oients el premi que Caja Navarra ha concedit a la Protectora d'Animals de Mataró. Uh, ja us en van parlar fa dues setmanes. Uh, teníem 16 dies per aconseguir el major nombre de vots a través de Facebook uh, perquè doncs, els navegants votessin el vídeo de la Protectora o dels altres 19 vídeos que hi havia. Finalment, després d'un moviment social increïble, ho hem de dir, ja ho explicarà la Marta, i gràcies a tota la gent que, que estima els animals, el vídeo de l'espan, que es deia tots los limos ganando, va sortir guanyador amb més de 4.000 vots. Això no ens ho creiem al començament. Marta, benvinguda, ella és la coordinadora de la Projecte Vincles, que ens acompanya un cop cada tres setmanetes més o menys. No ens ho esperàvem. No ens ho esperàvem. <ríe> <ríe> estàvem aquí parlant, <ríe> miràvem mentre fèiem el programa, miràvem, estàvem no, molt mirant. enganxats amb un altre que ens anava seguint els peus. Jo penso que aquí hem d'agrair moltíssim a tots aquests seguidors que es connecten a Facebook, els tenim informats, però que ells també quan els necessitem i són, ens han votat. També molts socis, padrins... Crec que ha hagut gent que s'ha obert un Facebook per primera vegada per poder a votar. Veus? Molta o sigui... gent ens deia però no podem votar no d'una manera. No. És que no tenim Facebook. No, tothom ha de, de tenir sí. Facebook, o sigui, ah, que... Facebook. Jo crec que ara Facebook ens hauria de donar Mar... un premi per als Facebooks que hem aconseguit obrir. <ríe> <ríe> hem aconseguit obrir. Molt bé, Marta, t'he vist aquí molt, molt, sí, molt, molt que... publicitària. Eh, però ara que ets Facebook hem de continuar. Eh? sé sí. sí. sí, sí, sí. Facebooktà molt, eh? molt mogut i gràcies a aquest Facebooks doncs, ha aconseguit eh, aconseguir aquests més sí. de 4.000 vots, el, el, la recompensa han sigut 6.000 euros. 6.000 euros que estaran destinats evidentment als projectes socials i una càmera per poder càmera, gravar... I una càmera pues... que servirà doncs, per poder gravar tots aquests casos que en Marcelo i la Sílvia ens expliquen i que... Sí, perquè si això es veiés... És que... es no, no, i ho veuran en el programa de televisió. En el programa de televisió... Bé, eh sí. No. <ríe> bueno, sí Deixeu-ho així, no n'hi ha sí. més encara. No, no en tot cas, aquesta càmera servirà per explicar aquests casos allà on no arribem. I Marta, aquests 6.000 euros dius que aniran pel Vincles. Hi ha algun programa concret? Ja ja has pensat a on destinar-lo? Mira, al eh, Vincles nosaltres estem oferint moltes proves pilots a centres que no tenen recursos i que venen pues, a passar un dia i fer lo que és una activitat amb els gossos i els, i els nens o, el, o adolescents o adults o no. Certo, això ja ens ho vas comentar fa I, de dues setmaneres. I a mi cert. això em va molt bé perquè és una manera d'oferir unes portes obertes a tots aquests centres que, que, que vulguin i que si veuen que pot ser interessant, després ja buscarem el finançament, com ho farem, subvencionarem. Clar, però però t'ajuden en un inici sí, perquè aquests sí, centres que no tenen sí. recursos puguin aprofitar-se del sí, projecte Vincles. Sí, sí, sí. Per mi és molt important, i llavors pues, i també ens ajudarà a posar el manteniment d'aquests gossos, a millorar a posar els espais, vull dir, ha un mm, munt de cosetes. Mm. Sempre hi ha coses per millorar. Sílvia, Ai, Marta, uh, tenim amb nosaltres ara mateix en el telèfon en Jesús Segura, ell és responsable de xarxes de Banca Cívica Catalunya de Caja Navarra i doncs ella avui s'ha oferta a amb nosaltres perquè, clar, després de, de guanyar el premi, el mínim que podem fer també és donar les gràcies a Caja Navarra sí. per haver ideat aquesta, aquest concurs, no? Sí, doncs, sí, sí, sí. Uh, Jesús Segura, benvingut. Hola, què tal? Gràcies. Ah, molt bé. Uh, Jesús Segura, dèiem que Navarra s'inventa, crea aquest primer concurs social, uh, doncs això, per primer cop. D'on surt la idea? Quin era l'objectiu? Doncs, uh, a veure, uh, nosaltres, com, com ja sabeu, nosaltres abandonarem el, el que és la banca cívica, i un de, de les, dels nostres objectius, sobretot, és donar visibilitat i, i donar una miqueta d'obertura doncs, a totes les entitats doncs, per, eh, perquè puguin fer, doncs, donar a conèixer el seu projecte. En aquest cas, doncs, amb Spam, doncs, ben, ben pensada a fer el vídeo. Spam és el guanyador i, sobretot, sobretot és eh, difondre i arribar a quantes més persones millor, tant mm. per nosaltres, per un tema social, com per les pròpies entitats. Mm. Com valoreu la participació que l'ESPAN va tenir en tots aquells vots que havia a Facebook? Doncs eh, la veritat que és molt positiva. Pensa que, en total, s'han fet eh, 16.000 vots, eh, físicament, però s'han rebut més de 65.000 visites no, dintre Imagina't. de totes les webs. Llavors, jo crec que és un tema molt important perquè, novament, i nosaltres, doncs, amb tota l'experiència que estem acumulant, s'està demostrant doncs, que la societat doncs, té sensibilitat no per aquests temes, mm -hmm. i així ho demostra. Caja Navarra podria nomenar eh, que, que és una banca cívica, aquesta nova tendència que, que hi ha doncs, a parlar de banca cívica? Home, no és que nosaltres ens diem així, sinó que realment ho estem fent, no? mm -hmm. a través de la transparència i la participació, en els nostres clients doncs, poden escollir el projecte, de fet, tota l'obra social el 100% l'escolleixen els, els nostres clients, estem o sigui, plen de 45 milions d'euros. O sigui, tu, té, tu ets client de Caja Navarra mm -hmm. i, i tens unes, unes opcions d'ajudar com, en doncs, els projectes? Doncs mira, nosaltres el que fem és que el 30% del benefici que genera un client, uh -huh. ell escolleix, o decideix, millor dit, a quina entitat social ho vol destinar. És a dir, el Consell d'Administració no, no té cap dret ja respecte a això, sinó que és un dret que s'ha donat als, als clients i el 30% del seu benefici que genera doncs eh, l'escolleix i, i decideix on, on vol que vagi a, a parar, a quina entitat social. Fantàstic. I, o sigui, no és que li treuen aquests diners als clients, sinó que són aquests beneficis, eh? Afa, ho dic perquè, perquè afa, tothom afa, ho entengui, afa, perquè potser dirà, ui, ara no anirem a Cajanavarra a deixar els diners no, perquè els no, cauran. No, no efectivament. No. Amb, amb un exemple és molt fàcil, és dir, si tu com a client tens eh, X productes i la caixa guanya 100 euros, 30 euros ho destines tu, d'aquest 100 que guanya la caixa amb tu, ho destines al projecte que tu vols. Molt bé. I en aquest cas, eh, teniu un seguit de projectes. L'ESPAM en té dos, Correcte. si no, si no m'equivoco. Un, que és aquest projecte Vincles, mm -hmm. que eh, és la part social de l'ESPAM, que amb els animals vol ajudar a les persones, o oh, i Marta, sí. que, que més ho necessiten, i l'altre projecte, Marta, quin és? Eh, és, eh... és el refugi. És el refugi. Sí, eh? sí, són les millores de, per als patis, per tot el que són les instal·lacions, quiròfans, etcètera. O sigui, pel nostre dia a dia, que necessitem posar, posar els espais cada vegada més acondicionats, per la moguda de gossos que tenim, bueno, això ho sap la Sílvia, que tot se'ns queda curt. Amb uh -huh. tant moviment, vull dir... De Marcelo, si t'havies dos quiròfanos més ah, anirien molt millor faria no? meravelles llavors, a Jesús, a, a, a aquests dos mm, per exemple, eh, amb els oients que ara ens estan escoltant mm -hmm. de peluts si s'animessin, què, què és el que haurien de fer per poder per poder doncs, dir doncs, mira, aquests beneficis que s'obtinguin que puguin destinar-se ja sigui a la protectora i també a altres, a altres que teniu a, a, a, a, la caja, a la Caja Navarra doncs mira, jo, jo aquí us us, us, diria, bueno, us comentaré una novetat molt breument i, per l'altra mm. banda, doncs mira, amb el tema de què podríem fer, doncs per una banda, les persones que són, que són clients ja de, de la Caixa, a través de la nostra web, doncs poden anar als drets del client on surt tota la participació i, per tant, escollir el projecte en concret de l'entitat social que ells vulguin, en aquest cas estem parlant d'espam, però de l'entitat que vulguessin, i si no són clients, doncs, eh, podrien inclús fer donacions a través de la pàgina web. Molt bé. Vale? o inclús a adreçar-se directament a spam? per doncs, eh, dir doncs, que volen participar-hi activament doncs, fent-se client o no fent-se client i a través de l'Spam doncs, ja ens donaria el contacte per poder parlar amb ells no? i us comentava una novetat i és que sí, molt, aquí... molt breument, eh? sí, que molt tenim ràpidament. 20 segons mira, eh, són dues novetats eh, sobretot per totes les entitats socials una, que és que eh, des d'allà, l'entitat social ja pot eh, posar amb el seu Facebook la pàgina web directa a tots els projectes, és a dir, el seu projecte ho pot posar a la seva pàgina web mm -hmm. I per, a, I, per altra banda, doncs, tenim un widget amb la qual, dintre del blog o la pròpia pàgina de l'entitat social, ja es pot informar de com està evolucionant aquest projecte. Perfecte. Eh, vull dir que és un tema de transparència que nosaltres ho valorem moltíssim. Molt bé. Doncs uh, us donem la, la, la felicitat per aquesta iniciativa. Moltíssimes uh, I una abraçada, a Jesús, per haver estat amb nosaltres. Igualment i moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa. Gràcies. Eh? Gràcies. Ens hem d'anar. Gràcies a vosaltres. Adeu i fin de setmana vinent. Adeu. Adeu.